u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Ima, braćo i sestre, jedan običaj, jedan simptom, koji posebno otkriva dubinu naše bolesti. Primjećeno od jednog savremenog Oca, jednog savremenog episkopa, jednog savremenog posmatrača, da ljudi projavljuju ljubav, oni to nazivaju ljubav, ljubrigom, a većina to, na žalost, prihvata na način što će sakriti od svog najrođenijeg, od svog oca, od svoje majike, od svog djeteta, činjenicu istinu da je on, ona, ono, bogesno, bogesno na smrt. I onda, iako ljekari tu istinu otkriše, diagnozu uspostaviše, iz nekog tajanstvenog razloga. On je vrlo dubok, a mi pritki pa ne pratimo odakle on dolazi, nego se na brzinu pomirimo pred tim tajanstvenim pritiskom. I šta radimo? Mi ljubav projavljujemo tako što obmanjujemo bližnjeg. Olažujemo oca a lažemo majku, a lažemo brata, a lažemo sestru, ne otkrivajući istinu da je bolest smrtonosna i da je smrt blizu. Kakvo izopačenje, braćo i sestre, strašno izopačenje. I to se opravdava time da je to znak pažnje, da je to neka dublja briga, da mi sakrivamo istinu o smrti, da bismo to Bož bližnjega sačuvali od te istine. Međutim, po onoris i onih koji duhom svetima analiziraju iz za toga krije se braće i sestre duh satana. duh onoga koji obmanjuje duh onoga koji ne želi da se pokajemo suočivši se sa istinom takav je duhovog svijeta. Takvi su svi oni koji su tim duhom nadahnuti. A ta se bolest nekako najsnažnije projavljuje upravo u tim slučajevima, kad lažemo najbliže, najrođenije. A može li, braći i sestre, biti grđa situacija nego da sestra brata obmanjuje? A bile takve situacija. može li biti grđe situacije nego da žena zajedno sa čeljadima obmanjuje otca koji je bole se na smrt a oni kažu problem jeste, ali nije veliki da se rešavati kako je to gadna scena kako je to zaoduh crkva pravoslavna, braće i sestre Ona ne čini tako. Ona govori svojoj djeci sve. Ona im otkriva istinu. Koliko god ona bila strašna, koliko god situacija bila opasna, zastrašujuća, rizična, ona to nikad ne krije. Zašto bi krila ako je sila u njoj? Zašto da krije istinu o smrti? Ako je ovijek besmrtnosti tu, u izobilju, zašto da krije istinu o smrti ako je prepuno života? Zašto da krije istinu o demonima ako je sila Hristova u crkvi? Zašto da krije istinu o grijehu ako je sila koja iseljuje u njoj? Zašto, braći i sestre, da krije istinu, da je objavila rat ovome svijetu, ako će pobjediti u njemu? Sveti praznik, Jovan dan, počeća sve nas, počeća i ovaj svijet, da je crkva objavila rat, braći i sestre rad u kome pobeđuje u kome pobeđivao u kome danas pobeđuje u kome će i sutra pobijediti crkva objavljuje ne laže ne obmanjuje čuvajte se onih poziva na mir to je sumnivo braćo i sestre čuvajte se kad govore dobro je olječiće se i to je sumnivo to isti je onaj duh koji će majku da prevari To isti onaj duh koji važe kroz sina, gledajući oca koju mire. Kad oca oće da slaže, a kamo li tebe kojimu ništa ne značiš? Čuvajmo se, braćo i sestre, kad se govori o miru, o slozi, o toleranciji. Čuvajmo se, jer u tom glasu odjekuje obmana. Gospod naš, nije došao da donese mir, nego da objavi rat. Nisam došao da donese mir, nego mač, kaže Gospod. I danas, braće i sestre, crkva objavljuje tu istinu svoj svojoj djeci, objavljuje tu istinu ovom svijetu, da je ona došla došla da pobjeđuje, da je crkva tu da razori djevađa volja, jer je Gospod naš dos, došo da razori djevađa volja. Došo je da protjera satan, došo je da protjera tam, došo je da protjera laž, Došo je da razori pakal, Došo je da sprži smrt i grijeh. Дошоо и dan danас, u церкви присуtan он to čini. I kogo je žeлян, takve pobjede, kogo приjdzie i stae u redove церкve, слушаjuci svog архиратiga, слушаjuci svoga госpoda svojega войvodu. On u crkvi uvijek pobjeđuje. Koga pobjeđuje, braći i sestre? Pobjeđuje grijeh u sebi. Pobjeđuje demone u sebi. Pobjeđuje smrt u sebi, laž u sebi, strasti, poroke. I kao takav, ako se održi u toj borbi nepokolevljivo i hrabro, Boreći se po pravilima, on može da pomogne i braći i sestrama da pobjeđuju, može da ih oduševje, može da ih obodri, da ih ohrabri, da ih nadakne svojom pobjedom, pa i oni da ulete u oganj borbe. Gledajući kako bližnji pobjeđuje, kako bližnji satire pukove demona, kao što su ih satirali Naši sveti predsi, sveti apostoli i sveti mučenici Silom Boga živoga, Boga ova proćenoga, Boga vaskrsloga. I sveti Jovan Krstitel, braće i sestre, on podsjeća ovaj svijet Da dolazi carstvo nebesko, da dolazi car toga carstva da se približio i da jeste tu. I danas i u ovoj službi osjetili smo taj duh da je zaista crkva posebno carstvo i da je ovo carstvo u ratu sa carstvom ovoga svijeta. Nema tu, braću i sestre, primirja. Crkva je u ratu. Ovo carstvo nikad neće sklopiti Мир sa carstvom tame, sa carstvom olaži, sa carstvom grijeha, a ovaj svijet koji nas okružuje i koga na žalost još uvijek ima u našoj krvi, on je svijet i carstvo tame, a carstvo nebesko, carstvo koje Jovan najavljuje da će doći i koje je, evo, već došlo, i evo ovdje u ovom hramu objavljeno silno on obraćuje sestre sa tim svijetom nikad neće skopiti ni primirja kamo li mir ono je protiv tog svijeta i uvijek pobjeđuje to jest uvijek pobjeđujemo ukoliko uđemo blagodaću duha svetoga u prostor tog carstva. To je mnogo važno, braći i sestre. Zašto? Zato što sveti Jovan Krstitelj, ta čudesna ličnost, taj strašni prorok koga se ovaj svijet boji. Pogledajte samo, a možete da pogledate, jer svi manje više gledamo ono što svijet nudi, svi manje više gledamo televiziju, slušamo... Diramo okusimo od onoga što svijet nudi, tamo nema svetoga proroka, braći i sestre. Svijet ga se pogaši. Carstvo tame, carstvo laži, carstvo obmane, carstvo grijeha, carstvo satanino, pogaši se svetoga Jovana ga nema, braćo i sestre. Nigdje, nigdje. Pogledajte koliko likova, pogledajte koliko ljudi, pogledajte koliko imena. Nigdje svetoga Jovana. Nigdje mjesta za svetoga Jovana. A u crkvi, pogledajte kakvo mu mjesto pripada. Kakvo mu mjesto gospod dade. Veliko mjesto, braći i sestre, najveći od proroka, najveći od žena rođeni. U crkvi, takvo mjesto u carstvu Božjem, takvo mjesto mu pripada, a u protivničkom taboru u carstvu koje se protivi volji nebeskoga cara, niđega nema. Pa to je logično, braći i sestre. Kako može vojni nebeskoga cara da bude poštovan u carstvu protivničkom? To je nemoguće. Kako da, ono, kako da udarnu silu nebeskoga vojvode poštuju oni mu se i imena boje kako da ga poštuju kad su se carevi onog doba, tresli od njegovog imena. Razni irodi drhtali su od njegovog imena i straha udarali, i mu, glavu otkinuli, misleći da će glas vapijućeg u učutati čutati od sablje i zlobe irodove. Ne može, braće i sestre. Njegov glas i danas nije umuknuo, nego se i tekako čuje. Njegovo ime nije nestalo, nego, evo, vidite ga kako brista, kako je moćno, ne rđajuće, duhom svetim pozlačeno, besmrtno ime. Ime svetoga Jovana, braće i sestre, je besmrtno ime. Kako može da umre... Ime onoga koji je preteča, prorok i krstitelj, onoga čije je ime iznad svakog imena. Njegovo ime silu dobija pod imena Isusovog. Jevo, danas u ove naše dane opet hodi zemljom i govori ništa drugo braćo i sestre njega ništa ne interesuje šta se u međuvremenu izdešavalo ne interesuje ga to on je proročki mokom video vječnoga boga kako može da se zaustavi na onom titaraju ovoga svijeta na koprcanju stvoreno Kako može da se zaustavi na sjenkama gledajući svjetlo s nestvorenom? Gledajući je, može da govori danas i govori isto što je i onda govorio. Pokajte se, približilo se, carstvo nebesko, pokajte se, stiglo je carstvo nebesko, pokajte se. Otvorilo se carstvo nebesko. Gdje on to govori, braćo i sestre? On to govori na svakom mjestu. Nema za svetoga Jovana mjesta gdje ne može da dođe. On je prorok vaseljene. Nema Boga, braćo i sestre, istini tog. A da nije ova pročena. Da nije postao čovjek. Nema takvoga Boga. Bez obzira što vam nude mnoge Bogove. Ako nije postao čovjek, lažnije je to Bog, braće i sestre. Ako je postao čovjek, nema ga istinitog, ako nema proroka. Nema istinitog Boga, ako nema Jovana ispred sebe. A Jovan... I našoj generaciji, jer oni je vrlo važan, braću i sest, prije nego što sretnemo Boga u tijelu, mi moramo sresti Jovana Preteču. On danas svim, svim ljudima, svim narodima, on ide kroz one palate, braću i sest, on ide kroz predsjedništva, kroz parlamente, kroz ministarstva, provezi kroz univerzitete. Prolezi kroz svala masovna zborišta, stadione, on prolazi i kroz podzemlje, mračno podzemlje. On ide svakom čovjeku, svakom narodu, svakom od nas dolazi i govori, pokaj se, približilo se carstvo nebesko. Došao je onaj koga smo čekali. Sjećate se kad je poslao učenike, a znajući dobro da je on, ali radi učenika i radi nas, da ga pitaju, gospode da pitaju, jesi li ti onaj što će doći ili drugoga da čekamo? On je taj braće i sestre. I sveti Jovan, moćni sveti Jovan, obratite pažnju, nemojte da se prelastite, nemojte da ga pretrčite, nemojte da ga izbjegnete, nemojte da ga ignorišete. On je važan kao život, braći i seste. On je bitan kao vječnost. On je snažan kao istina. Zato nemojmo preko njega, pažljivo ga saslušajmo ako ga pažljivo saslušamo, on će ukazati na jagnje Božije. Ako priđemo jagnjetu, mi, braćo i sestre, od njega nemamo kome više da idemo. Mi smo našli Mesiju. Nismo prvi. Našli su ga apostoli, je tako? Andrej, Petar, Filip. Natanaju su ga i prvi hrišćani, oni koji su lagano umirali za njega, koji su lagano krv svoju prolivali za njega, pjevajući psalme, slaveći ime Božje, ulazeći u oganj, pod mačeve, ulazeći u čeljusti, u lavova, izgovarali su ime Božje. Oni nisu mali života, braćo i sest, izvan Boga. Jer vidite, od Jovana Krstitelja mi ulazimo u jedan prostor. Zaboravili smo mi to, braćo. U stvari nismo zaboravili, nego nam to malo govore, malo nas uče. Mi smo ušli jedan prostor kome je Jovan prethodio, u jedno vrijeme kome je Jovan prethodio a to je vrijeme blagodati, pretečo blagodati, kako pijamo svetom Jovanu. A šta to znači, braći i sesta? To znači da smo ušli, mi smo rođeni, mi živimo u vremenu novog zavjeta, mi živimo u vremenu blagodati. A šta to znači? To znači da živimo u vremenu kad je moguće opštiti sa Bogom, zajedničariti sa Bogom, kad je moguće biti sjedinjen sa njime, biti živ u njemu, to jest biti besmrtan, biti žitelj nebeskoga carstva. To carstvo se približilo, braću i sest, da uđemo u njega. Ono se otvorilo, i evo ga otvoreno je u crtvi, Svi su pozvani, braćo i sestre, svi. I neprijatelji, ukoliko se pokaju, mogu da uđu, da se predaju kome, jedinom čovjekoljupcu. Da se predaju da služe onome koji sobom oslobađa, braćo i sestre. Podanike ovoga svijeta koji nas poziva na slobodu a vari nam okove kroz um, volju i srce, pozivajući nas na slobodu, a okivajući nas strastima i strastnim grehovnim lancima. A Gospod nas poziva, a Jovan najavljuje da se približilo carstvo u kome ćemo biti slobodni istinom i ljubavlju Božjom oslobođeni. Zato obratimo pažnju, veliki je ovo dan, braće i sestre, veliko je ovo ime. Jovan je i danas u potezu, Jovan je i danas u misiji, Jovan je i danas prorok, braće i sestre. On je i danas pretečat, Oni nas treba da dočeka. Šta smo mi? Mi smo generacija koja živi, mi treba da se sretnemo sa Jovanom. Mi treba da ga čujemo, to je mnogo važno, i ozbiljno da ga doživimo. To što je on izgovorio, te riječi, po prvi put, prije više od 2000 godina, to ne znači, braće i sestre, da su one zastarijele, da je taj poziv nevažeći. Ne! Sveti Jovan svima nama govori, a to je veliki bravoslov, braće i sestre, pokajte se. I uđite u crkvu, uđite u svetu pravoslavnu crkvu, tamo vam je carstvo nebesko, tamo sve imate. I nemojte nikoga da se plašite, jer crkva je, braćo i sestre, sila. Crkva nema, braćo i sestre, nikoga ko može da joj se suprotstavi. Nemojte da se obmanjujete «Ovi što podižu u glave, braćo i sestre, brzo će da ih spusta. Brzo. Ovi što gordo stoje, još malo, saviće koljena, braćo i sestre. Svi, bez izuzetka. I nemojmo da se plašimo. Riđimo Evo Jova nas poziva. Jova nas zove, braćo i sestre. Pa ako njemu ne vjeruješ, kome ćeš vjerovati onda?» Ako se na glas koji su proroci najavljivali, ako se na ove ovaj, ove ovaj događaje u kojima učešće uzeše i svetje arhanđeli, i se, evo Gavriilo najavljuje da će biti rođen Jovan. Nebesa su direktno uključena. Šta će biti ovo dijete? pitaju se ljudi onog vremena, gledajući čudesa koja se događaju. A mi, evo, čusmoga kad je odraslo, čusimo ga što govori. Šta će biti? A mi, evo, znamo šta će biti i šta jeste. Prorok, preteča, krstitelj, propovjednik pokajanja. Pokajte se, znači, okrenite se svjetlosti. Okrenite se u licu Božijem, riječima Božijim, volji Božijoj. Sili Božoj, istini Božijoj, crkvi Božijoj, pokajte se. Znači, vratite se crkvi, vratite se majci, vratite se ocu kroz Sina njegovog, a silom i djejstvom Duha njegovog, Duha svetoga. To znači pokajati se. Da li smo se mi pokajali, braće i sese? Da li smo mi poslušali glas proroka, glas vapijućeg u pustinji? Nismo. Pogledajte kako strašno izgleda ta scena kad gledamo današnje zabavljače, današnje presače, igrače, igračice, a sve je to u suštini, braću i seste, ples. Igrali mi futbal, odbojku, tenis igrali na ovu ili onu muziku, a mnogo igramo, nemo braće i sestre. Braće i sestre, tonu, a mi na svega nekoliko kilometara plešemo. Oko nas, u miru, oko nas se ratuje, mi se zabavljamo. Sveti Jovan govori, pokajte se, približilo se Carstvo Nebesko, a mi navijamo, braći i sestre. Mi putujemo, mi istražujemo, mi učimo, mi se obrazujemo, mi izučavamo, a njega niđe nema. Pokajte se kako to strašno zvuči. Njegov glas i naša gluvoća. On koji vidi onoga koji dolazi i koji je došao, i koji će opet doći da sudi, braći i sestre, a mi, gluvi, slijepi, nijemi. Pogledajte samo današnje stanje, Povedajte samo odnos carstva nebesog i carstva ovoga svijeta, pogledajte koliko ljudi prati Jovana, pogledajte koliko ljudi danas njegov glas ozbiljno sluša, Pogledajte koliko ljudi odreagovalo na njegov poziv. I koliko je onih koji su izvan, koji u tami, braći i sestri, ovoga svijeta raduju se. Čemu? Ničemu. Koji se nadaju. Čemu, braći i sestri? Ničemu. Sve prazno stotine hiljada ljudi milioni ljudi se, navijaju, navijaju navijaju navijaju dođe do pobjede i ništa prazno pazite kako poniženje ljudske prirode kako svijet tođe volski radi podignete i pusti da padneš. A vam poziva na drugačiju gozbu, na drugačije veselje, na drugačiju zajednicu. Poziva da pobjediš u onome koji donosi vječnu pobjedu, besmrtnu pobjedu. Da pobjediš i da budeš pobjednik sa jedinim koji pobjeđuje i koji je pobjedio. Tvoje najveće neprijatelje Šta su oni pobjedili navijaču? Šta su oni pobijedili glasaču? Koga? Su smrt pobjedili? Su li džavola pobjedili? Jesu li grijeh pobjedili? Nisu. A koga su onda pobjedili? Kakva je to onda pobjeda? Kome to aplaudiraš? Za koga ti to navijaš? Za koga ti to glasaš? A ovamo i ovam te poziva Da priđeš, da dočekaš pobjedioca, da ga dočekaš, bre. Da dočekaš kao cara, da ga dočekaš kao Boga, da ga dočekaš kao čovjeka koji Božijom silom pobjeđuje sve tvoje neprijatelje. E to je Jovanov poziv, pokajte se, pogasite televizore, obačajte sve to iz ruku, novine, knjige, knjižurine, pogasite sve to, te ekrana, izađite iz kuća, iz vikendica, iz brodova, automobila, raketa, podmornica, sauna, bazena, pozorišta, fakulteta, univerziteta, Parlamenta i raznih drugih Sara, salica, kancelarija. Izađite i dočekajte cara nad carevima, dočekajte Sina Božije, dočekajte Jagnje Božije i poklonite mu se kao Bogu u tijelu, sjedinite se sa njim ako već niste u svetom krštenju i u crkvi pravoslavnoj, jer ga izvan, nje nećete sresti, možda samo fotografiju, možda samo ikonu, možda samo priču o njemu. Kako je Blaženi Avgustin govorio, naći ćete i propovjednike, naći ćete i učitelje, mnogo, много toga i na drugim mjestima, ali u crkvi i samo u njoj naći ćete spasenje. U crkvi i samo u njoj, u pravoslavnoj crkvi, naći ćete Hrista i proroka njegovo. Kako se sveti Jovan raduje kad vidi kako ulazi mu u crkvu kako se preobražavamo, kako se trudimo, kako osvajamo liturgijski prostor, kako napuštamo carstvo tame i borimo se za svjetlost, borimo se za život, borimo se protiv strasti, protiv grijeha, protiv poroka, svih strasti i svih poroka, ali smireno, ištući pomoć Božju i sjelu Božju, Gospode Isuse Hrista. Sine Boži, pomiluj mu, podaj, Gospodi, prazan sam, spasi me, Gospode, pogibok. Na takve molitve, braći i sestre, Gospod djeluje svojom svemogućom silom. Neka bi dao, Gospoda, i mi čujemo kao da danas govori, govori svetoga Jovana, da protreseni silom njegovog glasa, braće i sestre, ozbiljnije uđemo u proces pokajanja, da ga svakodnevno slušamo i pratimo, i da se ne bojimo ni careva, ni carstva ovoga svijeta, koje perfidno, lukavo vrši pritisak, na razni rukave načiine, da se neprašimo. jer joovan je ispred nas. Ova svijeća kad ide ispred Evavanželja na входu, to je jo vam braćju i se se. uvijek ide ispred slova Božju, ispregogo se Božiji, ispred, ispred rijeći Božije. Ide ispred tebe, ne mo da se prašiš. Od njega se proše, a ti ne moj da se prošiš. Drži se sve toga i duhovi ovoga svijeta, demoni ovoga svijeta, i ljudi nadaknuti tim duhom, objeći će od vas, od tebe i svetoga proroka, jer prorok je poslan, braći i sestre, i on te vodi ka Hristu, a Hristos je Sin, Oca Nebeskog, Na njega, braćo i sestre, kroz njega uvazimo Duhom Svetim u Carstvo Nebesko. To je realnost, braćo i sestre, Carstvo Nebesko je realnost. Nije to priča kao antidepresiv. Nije to priča koja daje neku nadu, ajde, makar ima neka priča koja govori o nekom tamo Carstvu. To je realnost, braćo i sestre. Realnost Ali pitanje je Da li mi hoćemo u to carstvo Da li mi čujemo Glas i poziv Ili je nama milije ovo carstvo A ovome ćemo eto ponekad Subotom, nedeljom I pomalu slušati, Ali u ovom prvom ćemo živjeti I u njemu ćemo se provoditi Zabavljati Ne može tako. Ne da sveti Jovan tako. On kaže, nisi ti, brate, za to carstvo. Nisi ti, sestro, ozbiljno ovo shvatile. Moj otac Zaharije nije riječ mogao da pogovori, jer nije ozbiljno shvatio Gavrila. Posumnjao je, htio se raspravlja s njim. Može li je li saveta da začne, jer je stara. I ti sumnjaš, ti ispituješ, provjeravaš, mjeriš. Nisi ti spreman za to carstvo. Zato pokaj se da bi ušao takav, ne možeš ući. Takva, ne možeš ući. Takvi, ne možemo ući. Ovakvi, ne možemo ući. Zato je ovaj poziv tako važan, tako aktuelan. I omraću i sestre, i nama ovdje sabranima govori, ponavlja, pazite, Jovan je to, prorok je to. Pokajte se. Niste još dobri. Mojte da se zanosite, u redu je. Ne živimo kao drugi ljudi. Molimo se, postimo, pričešćujemo se. Na to na brza površna dijagnoza koja govori da je sa človekom sve u redu. Nije. Postiti, moli se, pričešćuj se, ali ne zaboravi, pokaj se, mijenjaj se. Jer samo tako moći ćeš da uđeš u Carstvo Nebeskog. Koga? Molitvama Svetoga Proroka i mi da se udostojimo. Amin. Boże, doj!